O dia 22 de abril na história. 1500, as caravelas comandadas por Pedro Álvares Cabral aportaram na costa brasileira em frente ao Monte Pascual. 1915, os alemães usaram pela primeira vez gás venenoso como arma de guerra. Foi contra as tropas britânicas durante a Segunda Batalha de Ipres. 1924, Petrogrado, na Rússia, passou a ser chamada de Leningrado em homenagem ao aniversário do líder revolucionário Lênin. 1965, uma bomba explodiu nas oficinas do jornal O Estado de São Paulo. 1968, em Contagem, Minas Gerais... 6.700 operários entraram em greve por melhores salários. Esses são os fatos que fizeram o dia 22 de abril entrar para a história. Tenham todos um bom dia.